Да ви кажа, че в момента върви гласуването на промените в изборния кодекс в Народното събрание, но тъй като няма яснота дали излъчваме пряко или не, ние продължаваме с темите на хоризон до обед. Студено, влажно, ниски температури, знаем какво е да си навън и какво е да нямаш добре загрято парно, източно такова, или пък да взъзнаш само от мисълта за скъпия ток. Какво обаче има на украинците, които освен това живеят без ток в дълги периоди, без електричество, заради систематичния опит на Русия да удря с и да енергийната система на нападнатата страна. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг предупреди, че Путин използва зимата като оръжие. Затова и генераторите за ток се преръщат в хуманна необходимост. Ако държавата ни прекара тези 10 месеца война за да отлага въпроса дали България ще подпомогне Украина с оръжие, хуманитарната подкрепа с генератори в момента изглежда като добра кауза. А едва днес и преди минути стана ясно, че Министерският съвет вчера е одобрил списък с военна помощ за Украина. Въпреки че имаше политически сили, които настояваха само хуманитарна помощ да се праща, помощта за хората в Украина обаче се движи не от институциите, а в от един човек, който буквално за няколко дни успя да организира безпредседентна акция по събиране на средства и закупуване на генератори за Украина. Този човек е Манол Пайков. Добър ден! Добър ден, Ирина! Бивш депутат за малко в един от кратките парламентарни състави в условията на политическа криза от нас, от Демократична България, но вечен издател и както го наричат вече в социалните мрежи голям човек. Манол, разкажете за акцията, колко генератори се закупиха благодарение на нея и за какво време? До тази сутрин имахме 73. Между време, но имаме потвърдена... Големия проблем в момента в е намирането на генератори на неспекулативна цена на територията на България, така че да не се налага да чакаме. А, имаме потвърждение за още 31, които, за които получихме проформа, така че това прави 104. И освен това имаме един Купен от а, институция, колезачен клуб бегач, който директно ми беше дарен, стават а, 105 и освен това имаме 7 дарени и изпратени към мен на адрес, а от тях три са пристигнали 4 чакам все още, стават 112 а, генераторите са между.. Два и 7 кВт при а, Това са относително малки генератори, които се ползват за най-различни неща от а, улични палатки, които има практически във всеки от по-големите градове, където хората могат да отидат, да пият топъл чай, да се заредат телефони, да се заредят компютри, да се заредят радиостанции, така че да водят някакъв нормален живот. През а, оборудване на бомбоубежища имахме обаждане от а, кмета на град Нитишин. Това е нещо като техния и градът, който се намира до а, атомната им електроцентрала Хмелницки, който ми каза с доста минорен тон. Ако тук стане нещо, целият град ще е мъртъв. Ако има и най-малко изтичане а, и за това трябва да екипирам бомбообежищата. Имаме 64 бомбоубежища. от тях само 21 са екипирани, трябват да ни още 43 генератора. Към момента от тези, които сме събрали ние а, ще успеем да му изпратим поне 20. Това означава, че поне половината от тези 43 той ще ги има от нашата кампания. А, продължавам да събирам пари. А, обявил съм а, края на деня днес за финал на кампанията. Може би предвид а, така страхотния интерес ще я удължа и през викенда. Сигурност обаче трябва да спрем понеделник на обяд, а, за да може да съберем всички тия генератори, да ги опишем, да организираме транспорт, да направим тия и да ги изнесем, възможно най-скоро досещате се, че на тези хора това им трябва възможно най-бързо. И сега най-важното, може би, нещо, което в момента искам да кажа. А, вчера получих от запитване от болницата в Херсон. А, всъщност не болницата, а болниците. Uh -huh. Те се нуждаят а, от няколко големи 100 кВт и повече генератори. Тук става вече за съвсем други мощности и за съвсем други пари. А, тези генератори наистина ще спасяват животи, защото знаете, в момента тези хора оперират а, по някой път началници и на продектори. А, в момента има режим на тока в тази част на Украина, който общо взето е 4 часа, има 8 часа, няма през деня. А, може да стане и по-лошо. Така че, ако успеем да купим тези генератори, ние сме се насочили към три броя, и да им ги изпратим в рамките на месец, ние наистина ще спасим, ще спасим физически, човешки, животи ще дадем възможност на тия доктори да работят в адекватна среда. В България тия генератори са доста скъпи, някъде между а, 30 и 40 хиляди лева е бройката, но... Аз имам а, много доверени консултанти. Мой консултант Чилоп успя да намери в Турция от проверена фирма, с която работи от години, той се занимава с това, а, оферти, които са в рамките на малко над 8 долара за брой. Това са 16 хиляди лева. Ако добавим ДДС, което безспорно трябва да платим, прави 20 хиляди. Значи трябва да съберем още 60 хиляди днес сутрин и други ден за тези три генератора, което. Ако ме бяхте питали преди месец, трябва да кажа, ще отнеме ще отнеме сигурно между 2 и 3 месеца, mm -hmm. но в момента ми се струва възможно да се случи и за ден, предвид факта, че за последните 5 дни сме събрали над 250 хиляди лева, ще те вярвайте, дарителите са над 1500 души. Не знам колко точно може да са минали вече и 2000, нямам време да ги проверявам. А, в понеделник ще направя пълен списък и ще направя пълен отчет за всички дарители на личната си в Вие правите това буквално за всеки един а, генератор или за всяко едно движение по тази доста сложна логистика. А, на мен ми се струва, че е изключително важно за обществото ни да си даде сметка за какво говори подобен, а, подобна мобилизация. Мобилизация на граждански усилия. Буквално за пет дена са събрани а, е събрана сумата за толкова много генератори. А, това разбираме от Манол Пейков и аз се питам, какво ви мотиви господин Пайков, вместо да опреквате държавата, защо не праща генератори. Между другото имаше такива коментари в социалните мрежи, че ето, нали, когато се мисли за помощ към Украина на държавно ниво, биха могли да, да, да им хрумне и на хората в институциите, че могат да го направят. А направо вие се хванахте с това да го организирате. Тържно иронично е, че а, държавата не върши нищо. А всъщност държавата Същност това ние. Държавата е социален договор, който ни помага да живеем по-добре. Вместо това на нас ни се налага да създаваме една альтернативна държава вътре в държавата и да се мобилизираме и да канализираме тази гражданска енергия през а, частни инициативи. Още по-иронично е, че ако бях в момента в парламента, ако бях избран за пореден мандат, аз бях два мандата миналата година в парламента, ако бях избран за пореден мандат, аз ще да се да вътре на парламентарните седалки за а, каузата на машинното гласуване, да речем, както и за каузата да изпратим помощ на Украина, но това нямаше да ми даде възможност да скратирам тази инициатива. А, от това по-голяма ирония, здраве му кажете, така излиза. Аз разбрах между другото, че един от генераторите вече вероятно е в Украина и е пропътувал разстоянието до там заедно с а, фестивала за етническо кино. Кино и генератори, ако продължим вече не в ироничния плана, в как да кажа сюрреалистичния или свръхреалистичния, защото там е война, а, наистина ли един от генераторите вече е на територията на Украина? Това е абсолютно невероятна история, която мога да ви да ви разказвам а, а, в продължение на поне но 15 минути мога да се разстеля. Да, обаче ще имаме да две. Кажа буквално в няколко изречения. А, Тетяна Станиева, това е една дама от Болград, която организирала фестивал международен за етнографско кино. Тази година фестивал има 28 филма от целия свят. И се ги поканили да го излъчат в полча, защото Българад сещате се по какви причини е невъзможно той да се проведе. Българад за тези, които не знаят, а, това са бесарабските българи а, близо до Одеса. А, самата Тетяна е одно, от едно малко китно селце близо до Българад и самата тя е бесарабска българка. И всъщност а, тя се свърза с мен а, през Фейсбук. И аз я хванах за да, да, да, да търси генератор. Оказва се, че тя е търсила дни наред в София, където са излъчили няколко от филмите. И я хванах на път, заедно с екипа и от шест души, пет от които са безарабски българи. А, и вече без никаква надежда, че ще намери, а пък а, те пътуват за Бълград, за да излъчват там филмите. Майка и беше звънала от курс, той беше казала че има максимум по 3 часа на ден ток. А, и вероятно няма да е възможно изобщо да се случи този фестивал. Дори се притеснява, че те няма как да се топшат, а, понеже те са настенени всички в нейното родно село, в нейната родна къща. И успяхме по едно абсолютно чудо на съдбата, благодарение на нашите концентрирани усилия, да докато тя беше някъде между Златна Панега и Плевен, да се обадим а, до фирмата, от която вече сме купили генератори и да ги питаме дали случайно нямат офис в Русия. Оказа се, че имат и че там има генератор и без изобщо тя да се отклонява от пътя си, успя да мине през Русия, човека я чакаше на бензиностанция и да й даде този а, заветен генератор, дори малко по-голям, тя искаше 5 кВт, този който й осигурихме от 7. И в момента а, този фестивал. Се случва благодарение на нас, тя беше написала днес, беше пуснала плакатите. Днес е всъщност първия ден на фестивала. Това е невероятното, че това се случи завчера, а тя днес вече е там, успяла е да мине през границата, да пренесе генератора и казвам на хората Елате, да се радваме заедно, да гледаме тия уникални филми, да се топлим. Страхотна история. А, казвам, че дори изпитва малко неудобство, че никъде няма тока, само на дом свет. Страхотна история, етническо кино, безрабски българи и един от над стоте генератори, събрани за а, сумата, за, която, за които беше събрана в безпредседентното време от пет дена от Манол Пайков. Един от генераторите вече е на територията на Украина, Другите са на път. Благодаря ви. Разговор за това защо генератори за Украина се превърна в една изключително успешна дарителска кауза и какво говори това за обществото ни.